قرآن مخترم عوردن کو دمولانا عبدالباری صحید دو رہے تفسیر قرآن دا 33 نمبر کے ست چپٹو پائے ماحلہ پر اگزائی مسجد کی پر دو ست او 2009 تین ست دوہزار نو کے شعر ہے دو دید امیلائی دو پتہ سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جانگیرہ روڈ صحابی روف رائٹر انوار شیر توحیدی مَهْ کِ دَژِراوشا کله مې شروع کړي ده د اناسن تہ باز خلک دا سې دي چې د قیامت نه غافل دي بالکل قیامت نه مانی دی دی دعوت ورګټول انسانانو ته نا, انسانان نا غي یو قسم خلک کافر اوس بلکه سم خلک ذکر گئی و من الناس منافقان و من الناس باز خلکنا من هادی عبد الله چې بنګي کيده الله رب لذت على حرفين شاک شک فان فَا اصابوه خيرن كورسيده د خوشالۍ د دنیا اثم ان به نو دیک لکشي په دی باندې مضبوط شي په عمل یو نیک عمل شروع کی په ير اور غسه تجربه آو کو نو که سه فائده د دنیا او ته ملا خو بس دې په کلک شي وان اصابته او کورسېږي د فتنتون تکلیفه ان کل بالا وجهه او ګرځې دې په خپل مخه خسرت دنیا او اخرت کی د په دنیا او کې مطلب دا دې چې ستا تکلیف شو نه بیا وي یره د په ما سم ناراضي نه دې پری دی بیا دا صفته منافق دي مؤمن مسلمان به راحت او تکلیف نه ګوري خدای حکم د الله سره دي ذالک هو الخسران المبين بغله تاوان ښکارا يدوم من دون الله را بلی سوا د الله نا يدور بلی د مشرک او منافق من دون الله سوا د الله نا ما حچال را لا يزره چې zarar نشور کوله دلہ پهما او هه چا له لای انفا چې فیدې شور کولی د ل ځالېکه هو زلالوبعدو دغه د کوم رای ډیره لري یا دو دی را بلیلهمن هغهڅوکو زرووه چې زارړ د را بلو دغ ډیر نیزی د بلون کې دا من نهفهی د فید د دی را بللی شوي نه لا سلماله ډیر بد مدد ګار دی پهله به اصله شيرو ډیربد ملګې ولمبيه ایت دیو ایت کیوی چلا یا زرره او دی کیوی چلا يدعو لمن زرره اقرب من نفيه تعرض ز داهر کیه هغه ایت کیوی جزارار نشي ور کوله هغه کیوی زارار ډیر نيز دي ده نه په کوم آیت کې چې نفی د zarar ده نه هغه zararې مزعومه هغه zarar چې د دې ذهن کې ناس تو یره د عبادت نو کومه د قبر لنزما د خواله لنزما نو ټکر بره کی الله ای د پلاس کې نه دی او کم ضرر چېقرورن ساابې ته یدله من ز روو چې زارار د د ډیر نې دی هغه زارار دی د اکیدې د مشریک کو چې کله تا د دو په بارهه کې د اکده او سااته چې د مالک د نفیو د نقصان دی نو بس عده کااکې ته دومره زر نقصانی کړی چې د دی نه بل چې دی نظرر نقصانتهته فبل سکه میلاږي نو یله من ز روو دی رابلیا چلاه چې زارار د رابللو د ه هغه ااکه به من دیر مز دې له فائدې دا, دا, دا غنه مطلب دا دی را مدد شوای نو تېدا فائدې د پاره را بلی چې ما بس ضرورت پوره کې سہجت به مې پوره کې الله وي هغه حاجت به پوره کیږي کی یا به نه پوره کیږي خدای کی. غي نه مخ کې مخ کې دې را بللو zarar د تر اورا سي د چې ته به مشرک شوي لبئس المولا ډیر بد, بد مددګار دی ولا بیسل مشیر او ډیر بد ملګری دی بیشارت دگرګی مؤمنانو ته په ایمان اپنے سا. او په عمل سره ان الله يدخل الذين امنوا یقینا الله بدنه کیا غسان چې ایمان راولې دي عامل الصالحات عملونه کړې دي نیک جناتن جنتونو ته تجري من تحت دهل انهارو چې به هیګی بلان دداګین نه هرونه ان الله یفارو ما يريد یقینا الله کایسه جوړاړي من کان یظنوا ته چا چې دا ګماني الله یې انصرره الله چې هی چرې الله امداد اون کې د پیغמבר دنیا و آخرتی دنیا و آخرت کی فلیم دود بسبب سبب الاس سمایی مدید اگدکی یو رسا خپل چتا سممال یکتو بیادیزان پانسی کی فلیم زرم او دیگوری حل یز حبر نکیدو آیا ختمی ددد دا چل ما یغیزو غصد دا یو دو آسان مطلب ہے یو داده که یو سړی پدی غصد دیں لکه منافکانو بوی چهرم مانگ دی جهاد لرالوز مانگ انداد خونشو دته چې به غنیمت مېلاونه شونډ د به یاره بس الله زموږ امداد نکوي الله چې ته ډېر غوسه یې نو ځان کا به مطلب دا چې څوک دا ګومان کوي خیالي دی چې الله به دې امداد نه کوي دې پیغمبر الله وي کته ځان فانسی کی, کی. او ځان په مسجد وکي نه زبه د امداد خامخا کومه او کته ډېر غوسه نو خپل د کوټې پرې چات کې راځي واچو ثم ل یکتوا ابياده مریدا رک د کټ کپی کا یعنی ځان فانسی کا اوګوره چې ستا په د غصابې دا یو بل تون دیر شوي د دی موتو بغی ځې کوم ته او مرړ بخپلو غصو یعنی ت به غصی تو کوته به چک لې ځان به پانسي خود خې پیغمبر امداد ب کېي مطلب ادا دا دی یو سړی دای چې دې پیغمبر امداد دی بندشي الله زهو خو نه بندو او کستا طاقوي فالی هم دو بېسبب بی اللهسم آسمان ته د پړی لي سمان تهې وخیږي سمل یک دوه اولته نه د د د د امداد لالارې بندې کې که داې په وسکی نو دا کار وکه کوې نشي کولی نه بیا به د امداد خامه کېږي دا مناف دپره سوزوللی چې منافه ته به د لاندې او د بندې نې خو د پې غمبر داد بکیږي وکهذایکاندلله آیاتن به یناین دا د کمال زمونګه چرالیو مونږدې لره یتونونه واضې په ان الله یاې منیې د او الله <سؤال> دا کئ چاته جو غاړي ان الذين امنوا هاغه سان امنو چې ایمان راولل دي مراد د امنون ټول امت د محمد رسول الله دي یا هاغه سان چې ایمان راولل دي ولذینا هاغه سان هادو چې يهوديان دي وصابینا هاغه کسان چې عبادت کوونکې د ملایکو دي ونصار هاغه چې عیسا يان دي والمجوس هاغه چې مجوس دي مجوس عبادت کوونکې درణా دصورت دمراد او خپل او دارنا ولذین اشراکو اگسان چې شرک کړه دوی کې څوک په حق ابي او څوک په دی ان الله يفصل بینهم یوم القیامه الله به فیصلو کړي د دې ترمنځه پرز د قیامت هغه فیصله بسې امام قرطبی رحمۃ الله وای فلل کافرین النار وللمتقین الجنه کافر له دوزخ دی او له جنت دی ډلی سوزی ذکر کړي امنو ها الصابيين النصارى المجوس او الذين يشكوا شپک ډلې ذکر کړی او په اعتبار دا کیږي سره دا ټول دنیا کې ډلې یو مؤمنان او دویم دا نیم ټول کافر او انجام به قیامت کې صحیح مؤمنان به په یو دی دي به په بل ان الله على كل شيء شهيد الله دې پارسي زما نه گاوا الم در ان آیا تنگوری چیا کنن اللہ تسجدہ کئی آغا سوک چا اسمانونو کی دی او آغا سوک چا ازمکا کی دی نور اس لگمہ اسطوری والجبالو غرونا والشجر وونی والدواب بو زندہ سر و کسیر من الناس او دیر دخلکونا دیر خلق اللہ تسجدہ کئی و دیر بے خوندہ سوک دیوتا تا کئی سوک بابا تا کئی و کسیرون او دیر دی حق علی الازابو چساب تشوید پا غف صلد خله ګوی به غیر د الله نه بل د سدن کې په خدای یقینو غيځه پخپلا بلا اور کړه روانم دا سي قبل په نور خاطر روټ دی او دې سم لاس نه چي او یو د دې روټ په مسجد زیارت ته سيده لا غولې دا که ګاډي راځینو لوی خار کین دا هغه مخ دنه تیریږي هغه ګاډي که راځي راځینو مو دري کیه سیکل راځینو مو دري کیه کموټر راځینو مو دغه د شاته نه تیریږي زکه د اړ برکت دي سيده لا غولې دا, دا, دا, دا مخ ته او په جمعه کې الله تعالی ښه شاته داغه موس کوي نو دوی ويره او سنور دیني نه شم دې وسیله کی ځان له او غوري دا سره برا بچت ته غوري روغ نه برهان شي باید ته نخ داري نو پدې څه نه کیږي پدې دا ځا باندې بچي نو بغیر د الله نه قسم صدقيږي الله رب ال عزت وي جډير به خوانداسې دي چې بغير د الله نه بل چا تا سیدا کوي دا کثیر نورديري حقا ليله ثابت ثابت شه د شهید پاغه د عذاب یو الله او چه چلله ببیزته کې فواله هممن مکرم نشته دغلا راسوو ې زت ورکون کې ان الله یا فلوماشا الله کویسی چ غواړی میثال د مومن او د مشرکو حزانانې خمانې دا دوړلی د مومنانو د مشرقانو جګړلی کوون کې دی, دی, دی او بل سره اتهسممو فرت بهم چېی جګړه کوې باه د خپل را کې ی وای اللله سره شریک شته او بل نه فلان ک له خووس ورکه دی که نه او ففللهظونه کفره کسانټکوو فریوکه کو تیات دا هم پرې بکړ جامی من پاه سیابن جاې منااررن ده جوړی بکړی چې د پاه جاې در مطلب سری دا کنایا ده د لژوم د اوه چې جاې د بدن سره لکییدلی وي او لازمی وي د بدن سره د ک به اور دی نه ورته ووي من فاوق او صمل اړولې <سؤال> بشي د پاسا د سرونو د دې ګرمي وبو یا شهدي لوبو یا سره کول بشي په دې مافی مافي بتونهم اواز چې باخره د دې کړي ولجلود او سوله بشي په دې باندې سرمنې د دې الله دې موږ او تاسو ټول لته بناراکي ولهم مقام يؤمن حديد او په دې لپاره ګروزونه د اوسمنی د وهالو لپاره نو اوسپنو ګروزونه وایي خلق په دې ترا کې یره د څنګه خبري کې دی سړی سوزی بیا بیا د روغیږې سرمن د صدی بیا د روغیږي د نه کلم د سو بیا د روغی سټو کې غ نو ا د ټوکې نه دي اللهده د کتاب خبری دي داسې کتاب چې تررنه چا د روغن ثابت نه کو و کللهما ارادو کله چې د اراده و کې یوم من دواتو د دی نه منخممن د وجه د ډیر تلیف نه دوفیه مواپس بړی شي په کې او دته به ویللی کېږي ځوکو عذابل حری اوسقې عذااب د اورڅزون کې الله یو د خللهین نه آمنو بشارت د ان الله ب ش الله یو دداخللهین نه آمنو د نه به کیا کسانوړه چیمانې را وړی دی ام الصالی هااتې عملې کړړ دینی کو جننا تنجنتونوته تجری من تحت حاله نهو چې بهږې بان دغین نروونه کحلونه فيیا کالیبا چولی چېته من اصاويرا د بنگلو من ذابن نصروا زرنا ولؤلؤا ويعطون لؤلؤا ورغله بشديلر مالغلري ولباسهم في حرير او جاميد ديباي پدي کې درخمو وهدو الى الطيب الله بهمغه پدا غډل کې شامل دي سنت طريقدا چې قران سره وای تلاوت کوي نو د جنت د ايتون سره د جنت سوال پکار دی او د عذاب د ايتون سره د الله نه پناه پکار دی کله کله یو ټیم د قبولیت الله غوا قبول کین و ال من القول د دې ہدایت کله شوه دې دا پاک وینا ال طیب هغه پاکه تام من القول دې وینانا و هدو او دې ته ہدایت کله شوه دې ال صراط الحمیذ لاردا غزاد تا چاغه استاله شوه مراد دې ہدایت نا ہدایت ته باخرت کین مطلب سو دې ته به ہدایت وګړي چې د کول ته په طرف باندې چې دې بسموی نه کوي قیامت کې ځکه چې مشرکان څوک به بدر دی وایي څوک به غلطه خبره کوي دې وینا بسمه کوي کله به مشرکان انکار کوي د الله رب العزت سره د ایستدار او د شریک نه نو کله به اقرار کوي او مومن مسلمان بسمه خبره کوي او بل مطلب دا چې دا جنت ته د لو زریده ده دین چې هدی جنت ته ولې دې ته هدایت کړښو الا طیب مینل کولی هغه وینا پاکیتا وی که هدایت نو مراد د دنیا هدایت شنو معنا دادا چې دې ته هدایت کړښو د لارې د اسلام وحودو الی صراط الحمید او دې ته هدایت کړښو ترف د اغلاری د ذات سایله شي الی صراط الحمیدی وحودو دې ته هدایت کړښو الی صراط الحمید, الحمید. لارې دا غزا ته هغه د سایله شي <coughs> ان الذين كفروا بشكاك سان جوکفر یو او و یسددون خلق بندین سبیل الله ذلارض الا لنا دائرہ دا دک پار دا کافرو تخویف یخروین اگسان جوکفر یو او او خلق بندین ذلارض الا لنا والمسجد الحرام او خلق بندین المسجد الحرام ما الذي حرم المسجد الحرام جعلنا وللناسی ثم ان گزول خلق دا پارا سواء برابر دی الھا کی فپی اسیدن کی بدی کین والباعد او بهر مرات نن کی فمن یرید فیه چه ارادہ وکړ پری کی دی الہابین د گنا دی ظلم بظلم او زیاتی نو زکه ونم با اوسا کو دتا مین عذاب الیم ان عذاب دردناک واذ مکانل بیت دی داینه دریم باب آیات نمبر 39 پورین دی کی دعوت او سورته او نف دشرک فعلی او ظاحت بهج غا کیسه قامت و اذ بوانا ل ابراهيم قال جحكارا کمو ابراهيم عليه السلام دا مكان البيت زائد بيت الله علما ال سي رحمه الله و بين له مكان البيت ليبره منغت دا بيت الله زحكارا کچ آباد کړي لران و اذ بوانا ل ابراهيم هر گله ج مخدارک ابراهيم عليه السلام دا مكان البيت زائد بيت الله ال تشریک بیشي چې مشر کوا ما سره شيمونږ تو حکموکو چې ب تله جوړ کا او الله تشرق بیشيیان چې مشریک و ما سر شو او تو هریر او پاک ساته کورما ل تو تواف کو اونکوخوا اییننا د پاره د قیام کوونکو اورک کا استوجود دپره د رو د س کوونکو په جن فنااسبل حجی او اوواو کا حلکو کې د حج یا تو کانو راضی بتاتا رجالا پیادا والا کل زامرن او پہاڑا تیز اسور لای بامې یا تینا راضی من کل فجنامیکن دلر الیارینا لیشهدو منافع علیہم دې لپاره چې دې حاضر شیخ بلو فائدو تا مراد دې فائدونه اجر او ثواب د اخرت دی زګج اغه فائدې په نور دنیا کې نه حاصلې دي او یذكر اسمله او دې لپاره چې یا کنون د الله فی ایام معلومات باغرزو معلوم کی مراد ایام النهر دی چلسما یو لسما او دلسما ده زلحجی حلا ما رضا کهم من بحیمت الانعام بحاق سارو چوارکڑی دی دی لرا علا ما پحاقی رضا کهم چې دی دی لرا الله من بحیمت الانعام دی سارونا مچ کل تاس دا علال کئی پنون دا اللہ فکلو منها نخری داگینا و اطعم البائس الفقیر او ورکووی البائسا غا مصیبت واهلی الفقیر محتاج لا کم محتاج دی تا او مصیبت پرا غل د نو دل دا غینه ورکوي او ثم بیا د لری کې د خپل خیري یعنی چې کلی قرباني وکړه دا غینه ورسې دي بیا سره خوړي او وصل لیو وین سر دی خوړي نو ری کپڑے احرام دي پرانزي کپڑے دی واچي ثم لیقذو تفسهم بیا د لری کې د خپل خیري وليفون حضورهم او كرده خپل نظرونه مراد ده دینا واجبات دي دی کبه طرف د الله نه مقرري او غدې په نظر منلو سره پزان باندې واجب کړي نو غدي پوره کړي وليتوفو بالبيت لاتیک او توعف دي کی داوا آزاد ذالک ومن یعظم تشاایل الله ذالک ذا فیصل الله دا ومن الله چا ته تعظیم کو د احکامات په هو خير له هو ان ربہی لا بده ده پارا وی پنیز ده رب ده فأحلت لكم الانعامو حلال <سؤال> کرشی وی ده ساسو ده پارا ساروی نفی ده شرک فیلی چه حلال کردی وی اللہ ساسو ده پارا ساروی إلا ما يطلع علیکم مگر آغا چلستشی پتاسو یعنی حرام با آغای چه اللہ ده طویلی او چه الله نئی ویلی اب حرام نئی فجتن بر رجس من اللو سان وہاں یو حرام باوری کوئی سان بچ کئی ده چبندګي د غیر الله دا او الامال سيوي بر بالرجس عباده الاوسان لقد روى سالکان ابن عباس وابن جريج فكانه قيل فجتن يبو من الاوسان الرجس وهو له عباده ويزان بچي د بوتانونا چا په لیتي دا ځان بچي د پليتای د بوتانونا یا ځان بچی من الاوسان <سؤال> الریچ چې دا غپلیتو بوتانونه په هوه له عبادت چې دا پلیتې څه شي عبادت نه دی دي او الاوسن الاصنم کله ما وبله من دون الله ارغه تو چې بغیر د الله نه عبادت کیږي نو حاصلې درو وته پد تنبر لڅه منه الاوسان ځان بچی د پلیتای نه عبادت د غیر الله دی بغیر د الله نه د بل عبادت نه ځانو ساتي وجتنبو کول الزور الاوسان بچی د ویناده درو غنا دنا د درغباره کې زدل ممسیر وي مرات نهکمت د شریک دهونه فال الله شیکله کودرون کې تید دله غیره مشرقی نه به مکېږی شریک جوړون کې د الله سرهمن یو شریک به الله چا چې شیک جوړ ک د الله سره پهکه ان آخره من نهسممای د داسې دی لکهطبی چ اوغې د داسمان نه و غجی کې داسمان نه په تخت فرو او او تحوی به الريح یا والو دای دلره هوا او غر دای دلره هوا په مکان صحیح کن فضایل لري کی علما ذکر کوي دا تشبیه دا نو توحید مثال د اسمان دی او توحید تی بیانینو قران بیانې دا غي مثال د نور دی بهین سنتو مثال د اسبوغ دی او باغی باندې د تلونکو مثالا د انبیاء او د صحابه دا غي مثال د دستورو دی نو توحید دیر اعلی داغي منون کی داغي بیانون کی ډر روخانه او چې سړی دا غځه نه راختا شو په دې سمګه کې خطه شي تیریږي چې ستوره پټ شي نور پټ شي نوګمې پټ شي سړی تخپل لاس نه ختاري نو دا مثال د توحید دی چې توحید اوچت دی عزتمن دی روخانه دی د دشمن په کې نشتي او تا ته به کوم خطر نشته مالګریوم ډېر ښه او پاک او شرک تیار او په دې کې د نو سیدون کې درندګان نوې د توحید نشه را حتاشه د شرک زمکه له چ رازي او په دې مز مز کې مارغان ګرځي ټپسان وایدا هغه مشرک مولا او مشرک پیره او مشرک مورید دي چې یو بادي په عزت دا ډاکا چي بل بادي په مال ډاکا چي نو څوک بادي یو خراکا کې څوک بل خوا یو یو د کې جال جوړ کړي د نو بل په بل ځای کې چې یو نه بچنو بل بدر په سر را او کدا هیڅ هم نې په هوا برشی کاندې ته بده وردی نه شرک نه بچې د هریت کې به وردیږي او چې د توحید نه راختا شوي نکند به زیږي ذالیکا دا خبره یاد کړئ و من یعظم شائر چې دا عظیمو کو د نه خود دین الله فإنا من تقوال قلوبو دا د پرېزګاری د ځلونو لکم فی منافی او د پار په دې کې فائدې دی علاج لمن مسمن تر نیټې دی، دی، بیا رسیدل دی قربانودی الالبیت لاتی کی هغه کور آزاد تا یا ثم محلها بیا ان به دغه اعمالو فائدہ ناکو چې کم به حج اعمال دی الالبیت لاتی کی هغه کور آزاد تې یعنی په دې کې اخری عمل سہی هغه طواف ودا طواف ودا چوي طواف کیه بس بیا رسیدل الله دې زموږ استادو ته ټولو نصیب کین ولکل جا جعلنا من سکن هر امت دبار موږ مقرر کړی دا طریقه د عبادت طریقه د عبادت شړیې مقرر ده په ځاننه طریقې جوړه ای له اس کورس ملهی دې لپاره چې دیات کنم بالله علاما باغسرتکهم شور کړی دی د ویلره الله مم بهیمت لنا مید سرونا فإلهکم إله واحد ولا عبدنګ ایساس ولا عبدنګ د یو ذات فله اسلمو رب الله تعالی کې دی شیرل محبت او زییرره وره جززی کوون کوله دا جزی کوون ک سوک دی و اللهیننا کسان از او کیر الله او کله جات پرشي الله واجلت کولوبه هم نو پهیا شلوونه ددی په د ضایبانې ایام کتبیرحیمله خماضدار بهترینبحاس کړړی دی را کړی د پاغه سووفیا اوجزې کډن کې پاغې جګه راي توپونه وئ ام بنی جزی رایمهولله د سانې بصی رای محله کول زی کرکئ اوه چې ب جبه را ی زمونږ او د ترمن ده و امتحان به وککوو چې د ی به مونږ جذبهه را ځي نه په کام پهوف په نرموبیسترو په د جذبهه را ځي اوید زه د دییال د پاسه ک نومه ذکر وتکومه کوآ نوواه که په د باندې په دیوال جبره له د سر لاند د را پرې وتکته اومردار شو زه به هم چره په د جبره په دییال پ جبهه را ځي د کوی پهغاړی کې هلته پ جبه را او بیا په نرمبی سره پ جبه را وې د دادا جذبه نه دی دا بیا بل څه شي دی تفسیری غازنه حوالہ میا دغه عبدالله ابن مسعود سوې وې وې زو شیطان او اسباهو فی دبره وې شیطان هغه کنکشن و تولګین دی او چتیږي اخلاصي ګين الذین اَگسان اذا ذکر الله کله چې یاد کړي شي الله وجلت قلوبهم من پای رشیذونه ددای او الصابرین علی ما صادهم هغه ګسان چې صبر کوم کی دی باغه تکلیف جوړه سي دی دا والمقيم الصلاه واتى الزكاه لمن ذا نظرهم ينفقون او دهغه مال نش منګول ور کړه د خرج کوي مطلب سو چا جزې کون کو داسې فطونه دي دا چې د الله ذکر ور او په یاره شي صبر کوي مستائمي او دوی بس ذکر الله کافی دی د دس خا پیر سي مزنا روزنا هيثم نه بي وي وي دوی مزل دي بیت الله یو عمل غرو خپل ماما سره تلو او یم په خپل سرګو کتلو وైనా سم سره وي پیر صاحب ناشته او د یمیره سره وي هادا موږ د ټیم لک پاتیشو هو هو پیر صاحب د سرګي پټه کوي پیر صاحب بلوچي الکستر کو پټولو د ساحه ابتداء خلې کرامت ده وي اپ سرګي کولاو کوي ګوره وي د پیر صاحب بلوچي نو ټول سرګي پټګړي زوډو کې مویمه اتاه کتلوي هیما یې دې سې چل کوي نو د دې هغه د سرګي د ټوټو ټوټو نه جوړي ویو تلای جوړه کړو تاسو ټوکړي مریدان را پاسه له پیر صاحب ته لوی واچولا نوو هوڅرګي پټی کړینی تم چې خاص مریدان وي یغی غي وسروي دا پوری دې ټک صلاح کې ها منډې کړي دا چې منډې کړي پیر صاحب د کوندارو کوي ته ګسيو دوی د پاسه بيسترا واچولا ها مریدان واپس رااله بخل ځای کې ناستو او ها سبحان الله سرګو کولا کوي پیر صاحب لړم پیر صاحب لړ الله تعالی وته یو چې اخلاص شو دوی واپس راتلو میما دی ما ما تې مې ما ما وې هه هغه خواله یی هغه به الله تعالی وې ما دی روغ وې دې ماته اوسه شو وې ولي دی روغ وې ما ته یی چې زړه ته وخم چې کم زې دی یاو خو یا سره وانه یی خو هغه بستر مې درس د چې ما ما مای دا سوک دی ان وې دې بدلل کې کون تارو له صدامې دانی مانی برابرۍ بیا بزی کنه یعنی داسید دا مشرک په عتیده او په سرګو پردره غلی چا اولی د اوولې بیت الله تعالی او بیا مینه نه خې د کې دې چې د کندر خدمت بهږي بیا به علو زی تبوید د دې رپټو جاس بولر ازید دې د عدل تنبالو زی ندا پیر نه اللهوی محببین اجزی کې اون کې هغه دې چې د الله نوم واغسېشنو په يرشین او مس قائمای مطلبانین نه جوړی هاي نذ الله وي دې دنه کمر کې کوي دې مطل روحاني تور زی وی وی الهدرین روحانی تور نذی جدا کمرای لړی کنا ومی ماره زک نہ همین فیکون اول دکې د خرج کای اوبه هډول مردبل ته دبل دجیب په نظر باندې ناسی والبدن جالنا علکم والبدن الیساروی البدن شیخ شاہپور رحمه الله حافظ ال تراجم کی وای مراد دبدن نذالوی ساروی دي غا میخه اوه چې د بیت الله په طرف روان کړي سین والبدنا والبدنا هغه خواند قربانی یا غلیہ وغرثارد قربانای جاننا لکم دام مقرر کړي دي ساسو د پاره من شاء اریل الله دا دین د الله نه لکم فی اخر ساسو د پاره پدی کې خیر دی دیک ساسو د پاره ډیر لوی خیر دی نفذ قرسم الله یا دوینم د الله علیه الیه پدی با می صف بستا معرفت القران کی مفتی شفیع رحم الله معنا کوي صف او اورارنګی افضل تراجم کی اموی شیخ افضل خان سے چکاتار باندې اولاړي او ثواب علامه ابن کثیر وای کی اولاړي پدریو خو او غسح پدی ولا تړلی وی وی فیزا وجبات یعنی د نهر په پای کې پولاړي الاله فیزا وجبت جنوبها کله چرې پروزی اړخونه ده دین جنوب, جنوب فایل لو وجبتیں بکلو منها نخریدا غنا واطعم القانع اور کوي صبر ماکلا او مووت را ب سبرله کال کا سخخر نه حالله کوم دغه شانې دامونږ تا ب کړی د ستاسو دپاره لا الله کوم تشکروونه د دپه چې دا شکره دا کوی سممتلب د سرویې چې شکریا دا کوی زمانو پ واخلیں لینال الله دا د الله په کار ونی په کار دی صی په کاریں او لال الله ل ه چری به الله ت۔ وخې ددی والله دماه او نوې ددی واللا کې یناله توامن کوم دیکنډې الله ته خلاص د زړو نستاسو کذاېکه سخخره حال کوم دکششان د الله دا تبییکي د ستاسو دپاره ل تو کب برر الله د دپاره چې لوی بیان کوې د الله الله ما په هغه طریقهدا کوم چې تاې خودلی ده او به شیریل محسیینین او سریرره وررک ان الله ی دا فوانلهزینا منو یقیناً الله اړې د مؤمنانو نه تکلیف د کافرو ان الله دې شکل الله پاک لا یحب من لګی ولا خوان دهر یو خیرت گر دانا نو دنا شکر سرا واخر دعوانا ان آل الحمد لله رب العالمین الاهیمنا الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا مِنْ ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فلولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز سوره بهت کې څلور اهم مسالې ذکر کولی تحريمات الله تحريمات العباد نذور الله ونذور العباد سوره کې <تصفيق> <تصفيق> دو بابونه افکیزی کرشو دو دا دریباونه کے ذکر شو د ځان باب شروع کیږي د دې کې مساله ذکر کوي د جهاد فی سبیل الله تعالی او نافې د شرک پھیلی عمره مصلیحه په وخت دین دهان کی او ذکر دہاو کومنو کئی ججا مسلا نو من انجام سوفکائیم من قریتن احلکناها اللہوی ڈیر کلیمی لڑولی دی و رانکڑیمی دی زکت اللہ د دن دشمنانو دا انبیاء نو من او بیا کی صداقت دا جناب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ذکر کئی تا صلورم با بوش بیتم آیت پوری بوزی او دا آیت نمبر چیہ سٹھنا سرست بیا انزم باپ او پہاگی کی د دا اصلی داوی ذکر کئی او حالت د مشرق ذکر گئی چې کله قران او اورینه حالت صحیح روم به په دې باب کې سلورم باب کین مسال د جهاد او د قتال فی سبیل الله او د جهاد د پرخدو نقصانات ذکر کین او ذین الّذین یقاتلون وذننا اجازهت کله شه دې جنگ کولو للذین ها قسان یقاتلون چې دې سره جنگ کول شي بأنهم ظلموا بسبب دې چې دې سره ظلم کړي شوی دې و ان الله بشکل لا علان سریم دې پینداد لقدیرن قدرت علے الله او کم از کم دیلمصلاسپ خوضول په کار دی د د اجازت دی چې جګدي و علماء ذکر لما ک کوئ داړو بې یتو چې د جهاد د او د جواز د پاه راغلی دی ک صرف اجازت دی آبیا فرضیت د جهاد اغد سورت بقریب آیت چو کتبا علیکم القتال او قاتلو فی سبیل اللہ تاغی ایتون سر فرزیت راغلے دین اللذین آغا کسان دا ظلم پچاشو اللذین آغا کسان اخرجو من دیارہم چستل شید دخبلو کوروننا بغیر حق بنا حقا فظلمو زیتین اللہ ان یقولو بغیر حق بیدس جرمنا إلا ما حداي جرم جرمو دي دي دي ولا ولا بازو بازو او اي يقولوا چوایدي ربنا الله زمو ربلاد ما نه دغه دغه جرم خبره خونه په دای په نیز جرم او نو دير صرف د دیواج نه دي ولولا د ف الله ان بعضهم ببعض كن و د ف كل الله بعضو ربه بعضو د هکمت او علت د جهاد ذکر کوي چې جنگ ولې وکړي څکه کافر لګې دي لې دي مسلمان هيسته د دل کورا اوس که تاسو د دل دې سره جنگ نه کوي نو تاسو عبادت خاني تاسو دې عزت غزاین به محفوظ نه وي واي ولول هدف الله الناس کنو د فکل الله خلق لرا کافرو لرا دا بعض باز هم بعض لرا بعضي کافرو لرا به بعض په بعض مسلمانانو تهدمت صوامعو ننہړي دی لیبوی سوا میو هغه گرځي خاصیدي دراهبان د عیسایانو سوا میو د نصواراو دراهبان او هغه خاص عبادت خانه لکه دې زمانه کې خانقاه ته اوتوي وسبب یاون او عامه گرځي د نصواراو وسلوات او زاینان د عبادت د یهود او ومساجد او او جمعه د مسلمانانو یوسکرو فی اسم الله کثیره چې اذول شپدی کنم دل اړر الله وی کچا د مال د از په باز نه د فکو له د عبادت د زین بوران خدا چې په امان دي دا چې عبادت نو د برکات د جهاد دي لَهْد د مصرام او لړیدلی بوین یا الله مله صایرین کې شیخ القرآن رحم الله یو څو اشعار ذکر کړی دي واي مهنت دین کشف لاي بئن كل کاذبي وان كل بدعين اتاب المصائب و ادا دین دې جده هر یو درو جن پردل ریکای چې دا غیب ښکارا کوي او دا حریو بيدتینا دا غندا عملونه را ماکه کړي وی ولا ولا رجال المسلمون لهدمت ولا ولا رجال المسلمون لهدمت سماع الدين الله من كل جانبي قد الله ربو له जातो مسلمانان سړي نوي او اغي دا کار نکولې جبات البرس و بيدينه نختار نو نثارو پربد الله د دين دعا بنیادونو دانټی غورځې دلې وی هغه بدوی خللې دلې وی لا هو دمت سوا میعودین الله من کل جانبی خدا الله رب ال هر وخت او هر ټین د خپل دین د بقا لپاره سخلک پیدا کین چې له کم ضرورت نی کله د مجاهد ضرورت نی نا غسر قربانی کای مجاهد پیدا کیږي کله د قران مجید او د حدیثو د خدمت ضرورت نو الله علما پیدا کین ولا ينصرن الله من ينصره قام خاب الا امداد کین دغاچا سوک تیمداد کید دین دالله ان الله لقوی عزید الله دے طاقت والا حضور ور الضینا صفات مجاهدین ذکر کید الله الضینا عکسان امکننام فلاردین کزای ور کو مندیل رپزم ککی اقام الصلاۃ و قائمای پهته او ذکته ورکې بځکات په مرووبمارووف حکم ب دنی کو په هولمن کارو من کوول ب کوې دنا او الله ړب او د الله احتیار کې د انجام د ټولو کارونو پهقد زیبو کا اوقدنس بد د دروک تاته تا تا تسللی د رسول الله ص الله سللمطان کبینس بد د درروک تاته تا فَكَّتْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ يَقِينًا نَسَبَتْ ذَرُوقَلاءَ مَهْدَدَيْنَا قَوْمُ نُوحٍ قَوْمُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَادٌ وَآدٌ وَصَمُودُ وَصَمُدْيَانُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْمُ لُوطٍ قَوْمُ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ مَدْيَنَ وَالاؤُ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعَالَى وَقَوْمُ مُوسَى أَوْ ف ت کاافنا مامهولرکړو کاافرولا سما خ کو همم بیایا مې اوننیولد فکې فکانان نه کیر دڅګو یاول زما یا فک فکان کیر سګوا ظاب زما پदباندي نوې هسلامته تسللی دا کاافرو لا یارا ده چې زما په محولباندي دو ک کگئما۔ استاسو داخل را شي یاره الله عذاب ن را بس مونږه سپین باز بګرج د کې نه اللله رببولزت یو ټیم دنیول ولوه روان دی په پخوانو بره اافلئ او نبی بیا اسلامته الله تخه په کېږم <سلام> ددی د حالاقات یو ټیم وقرړ دی کاکه ای ای من کاریت ډیر د کلونه داسې دي ا حالنا چېمونږه حالاق کړی دي ظواالمهتون دا کلې ظلمم کوون کې په ی مدارا پروتی دی بخولو چا تونو فبعرم معطولتن او دیر کویان دی چشار پرات دی و قصر مشیدن او دیر مزبوطی بنگلی قصر بنگلا مشیدن مزبوطا ډیر مزبوطی بنگلی دي چا غم دغسی بیکار دي دی یعنی آغا حرس ددی آغا آباد زینا ددی دا ابو آغا آباد کویان آغا نن خوشی پرات دی خلکتن چطلل اللہ ایما تباک بنو فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ آيَادِينَ يَرْضُونَ مَا كَانَ كِي فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَشِيدُ دَيْدَ يَتَفَكَّرُونَ بِهَا تَبُوءُ بِالْبَغِي سَرًا وَأَعْذَانٌ يَخْضُنُ يَسْمَعُونَ بِهَا وَرَائِبًا بِكِتَابِ اللَّهِ دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ يَقِينًا لَنْ نَأْنْدِي گِسَرگِي وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ اللَّطِيفُ فِي الصُّدُورِ لَكِنْ لَنْ نَأْنْدِي گيا غُصُدُونَ تَبْسِينُو کِذَن نَدي دی دی دی دی اللہ د سونه ړدي سرکې کار کوي غګیم کار کي د زړ سر او د ړ غګونې کار نه کوي ن بره داخللی اوونه د برت سیزونه په یستااجونه کبلذاب د تلوار سره غړی ستان آذااب و ی خللیف الله واده اوی چریب الله خلافونه کې د خپلی وا دی په ان یو ان د ر کا یکننا ی اوور س په ان یوممن یقی ی ان در ربک استاد رب پنځ باندې ک الف سناتن برشان نظر وکاله دا مما تو دون ده کنه جتا سیش مارای الله تعالی تلوار سره عذاب مغوړی دا عذاب به مخه راځی او کله دا عذاب راغی نو بیا بیا به دبرداشت نه اینی ځکه د آیت مطلب دا دی چې ان یومن در ربک یو ور استاد رب پنځ باندې د زرو کالو برا فرده دا پر نیش اغالقرآن سیب جواہر القرآن کیوئی اللہ کا عذاب پناہ مانگنے کی چیز ہے ویدہ الله عذاب دا پناہ اختوشے دیں نکی طلب کرنے کی کوئی آخرت کی آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ عذاب کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا ویدہ قیامت دا رضی اغازاب با دمر سختوئی چی دنیا دا ضرور رضو برابر با دا کالو برابر با یو رضی دا کله چې بسړی سختی دو کسانی او ځړا یو کمر کې ودی خدای دیو پخپا یا پلاس یا پسترګا یا پغاخ درد دی نو څلور گھنٹې شپه د تا پوره کار لګي هاو دا بل روغ رمټ دی بس دې کې کټ تاسلې له نه دې بیا پبل پبل عالم کې ګرځې ودی نو چې سحر شي بانګ وای نو دا یو په ډنګونو نه پاسي او د سونکی پاسه یې مراد خو نه یې نه ډډه لګول نه دا یا چدنو بس ترا پسې راالي اوس می او دابل بل جبان کوی دیو شکر د خدای ته تاسوار ش کالم راشبوا او سر کې دن پدې یو تکلیفې پدې بل راه تینایو نو دوی ګی دا بل کویږي دبا نه هغه لاندې شبوګدشین او اللهوی چې د قیامت اغه یو رزبا تاسو د زر کالو برابر لګی بیا او یا حقیقت کې دوم نه کسین ډیر دکل نه داسې دی عملي جما محلہ ترکلا واغیلا وحیه ظالیمتوں اور دې کې زر کالوی بلده کې براسی 50000 سنه کل جاغ زیرش انشاء الله بیا په تطبیق کو چې زر ولیدی او 5000 زر ولوی وکاییم من قرت دیر د کلن داسینی املیت له جما محلہ ترکلا واغیلا را وحیه او دې ظلم كون کی ثم خصتها به امرونی والدای و الی المصیر ما واپس کذل قلتو وایا یا ایوہ الناس خلقو انما انا لکم نظیر مبین زستاسو دپارہ امبرون کے اخکارا فاللزین آمنون آغا کسانچی مانی راڑا فامل الصالحات یا ملیو کنیک لہم مغفرتون دید پارد بخنا ورسکن کری مرزکی ذتمند واللزین سعو فی آیاتنا آغا کسانچی کوشش کی پایتونو دمونکی مواجزین دبی اثر کولداغی اولائک انه دغه کسانه اصحاب الجحیم دادی جهنميان آغه کسان کی کوشش کئ فی آیاتنا فباطل ولدت آیاتن زما کی فی آیاتنا پبه اثر ک د ، آیاتن زما کی فی آیاتنا مقابله ک اون کی داغه سرا معاجزینا مقابله ک اون کی داغه سرا کوشش کئ زما پ آیاتونو کی معاجزینا مقابله ک اون کی داغه یا معاج زی نه منه کوون کې خلکو ل را د تابداره د نه بی ل سلام تو پیغمبر علیہ السلام چې بیانول پ غمر للی د پیغمبر دو اتبا خلق خلک منکولو او دا د قرآ نه منکول ې او قرآن کتاب د الله دی نو د پیغمبر د اتبان خلک منکول د الله د تابداره نه من کو ې نه الله کم سړی چې دا کار کوي ولا کاحبل جحيم دغ د د زخیان ار سڑیلا دختل زان فکر و غم پکار ده چه ده پا کم اڈالا و پا کم زیکیو لارده اما ارسلنا من قبلک امر رسولین دو فرکی زکر کئی او دوارو جدا جدا اسباب یو فرکا د مومنانو او بلا د کفارو ده اسباب سدی چیو ایمان ڈالا کافر پا کفر ولی پاتیشو داغی و جسدہ سبب زکر کئی اما ارسلنا من قبلک ممن لدلګل استان محکم الرسول یو پیغمبر ولا نبی یو نبی رسول او نبی کې فرق څه دی لفظ د رسول عام دی او لفظ د نبی خاص دی رسول په ملایکو کې همي انسانانو کې همي او نبی صرف په انسانانو کی او په ملایکو کې نه بلہ چه رسول او نبی رسول هغه توي چې هغه سره نبی او نبی شريعتين او نبی په اړه دا شرط نه بعض علماء وي چې نبی پیغمبرته پیدائشن او نبی وین او چې کلا او تزمواري هه علي شنو بي او رسول وين بهر حال صفاتونه د پیغمبر دي الله ما ستانه مخيو پیغمبر نه دلګله الا اذا تمنا مگر کله چې باغلسته کتاب د الک <الكس> شیطان نو وسوسه واچولہ وسوسہ ب شیطان حضورن دخل کو کی کی امنیته او دوران دا بیان دد کی چې کله الله ایت نووی نو شیطان ب وسوسه اچولل دخل کو زلون کی نو قانون د الله سن او فینسخ الله ختمی الله مایل که شیطان او غچ شیطان کما وسوسه اچي ثم يهكم الله اياتي بيا الله مضبوطي افلاياتنا والله عليم حكيم الله دې په حكمت الله د الفاظو ته ګوري الله ما ارسلنا ما زي ذکر کړه پاکستانه مخه سوره انبياء مالګلي دي کله چې باغی بیان کونه شیطان به د بیان دوران کې د خلکو زړونو کې وسوسه اچولي د دې پیغمبر په خلاف د بیان خلاف واللہ زمہ قانون دا دی فینسخ الله مزاریر اوڑلا اللہ روانه یو ختمه اشاره دیتا چې دا یواز په خوانا او اسبو می دی دی کې او تفسیر دام ذکر کوي چیر او نبی علیہ الصلات والسلام قران لوستو او په خپل الفاظ جاری شو سورته نجمه نا فرائیتم اللہ تول عوضہ ومنات السالسة الاخران انو ای بددار اٹھیں که شیطان وی دا دا پخل جاری کلو چه تلک الغرانی کل علا فإن شفاعتهن لطور تجا وی دا دیر درنی درنی سٹی دی درنی خونی دی آو دا دید دی شفاعت دیر لی امید کی دیشی نباس وی چی دی کافر دا خبر آوری دا وی طول دا نبی علی الصلاة والسلام طول چی دن خوشا ویدہ आवाज چاکړو د نبی علیہ السلام په شیطان جاری کړو زه کوم شیطان आवाज کړو په دا ده دا واکې اړو به سره غلطه ده دروغ دی د دینه مراد څه شي دي دی، مراد دین همدغه کوي دی، تفسیری همدغه دي چې کله به پیغمبر بیان کاوه شیطان به د خلکو زړه نو کې وسوسه چولا چې له جادوګر دې دې دروغجن دی د خبره غلطه کوي نو الله قانون ذکر کئ جما واغه وسوسه ختم او مومنان به په ایمان خلاق کړه او وسمدغه سکوما هغه سم دي درس د قران کې کی بیان کیږي نو شیطان بسړه کې وسوسه اچي چاله کومزه تم بده زیات شي ډېر خوب وو کی دا بو کی هغه بو کی نو دا ټول کارونه بکیږي شیطان بدا وسوسه اچي واللہ رب لیز توئی چې زمما قانون اين, دا جو كسمائی, ده چې زبدہ واسوسی ختمو نشيطان ذکسمی یود انسانانو نه بل د پیرانو نه دا د په خوانه شروع دا, دا. انسانانو شیطان بوم دا واسوسیا چي چې را ګره نه منی خیرات نه منی اسخات دعا منی د اسقاط تر دي اسقاط وی اي اسخا گنده په خپل گنده نو اسخاط لاده نویدان منی یا غن منی اوسو چونکی زمانہ بدله دا غزړی خبر لړي باغی خلکو د ځان یادګاری اوس نه ویه تیر ازاتی او یرا دیوبنديان درس ليزه کا مزای حیات النبی نه منی قبرونو کی مړی جون دینه ده کبر کې د مړی موزنه مانی ده کبر کې د مړی اور ایدل نه مانی ده کبر کې د مړی لیدل نه مانی ده ما یار ده به پسې مزای ترجمه تیم کاوی موز اور پسینه کیږي ال سنت نه دی دیو بندیان نه دي او الله وايي زمو قانون داد فینسخ الله ما ال شیطان د شیطان دا, دا وسوسی ز ختم خوشرت دادې سم الله اللہ آیاتی ہی بیا اللہ مضبوطیح بلایتنا پذلونو داوریدن کو کی چسو خواوری کنے غگو تکی دی او کنے او سڑے غگنک دی واسی جدنو بس یو خوا بلخوا یو خوا بلخوا یو خبر یو دینا اوری دلے بلا بل دینا بیا دے پیسم نپوی گی دے بٹول مردک کسی گر دیجی اللہ پو انشم اپو انشم سب پوشي والله واللہ آلیم ان حکیم اللہ دے پو یو حکمتو دا شیطان له الله دا وستهکتی ورکې دي ل جاله معیلکې شیطانو چې د پاره چګر دیله هغه چې اوسا چې شیطان فتن نهتن زمای شویم تحان لله زینه د پاره د هغه کسانو في کلوبوب مرضون تلوو دی بلقااسیتې کللووب هم او د پاره دغچا چې سختې زلوونه ددئ په ان دوال میونه له في شقااکم باید ظالمان دي په مخالفت لې الله دا امتحان دا وسوسه شیطان ظالمانو لپاره امتحان شي حاجته د جاسړکه مراد دی ماغه لپاره امتحان شي مرزي یو کنه او ګورتا نه ول سمره خبره وکړه په دې قبرونو کې دانه مانی اوغه نه مانی کله به یانه مانی کله به یو وسیله نه کله به شفاعت نه من کړی کله به عذاب قبر نه مانی ما مرزي یو کنه بالکل ایدا کڅ د الله ایدا مرزي دی د دروغ وليا لما الذين اوت العلماء وده او پارا جالله احكارك يا غاكسان وليا لما الذين ده پارا جبواش يا غاكسان اوت العلماء چورکڑشوئ داغيت علم أنه الحق من ربك جدا ده ستا ده رب ده طرفنا فأيؤمنوا به نده ايمان رادي پدي فتخبط له قلوبهم ننرم شده تظلونا ده دي فأيؤمنوا به پس ده با ايمان رادي پدي بانده فَأَتوَخُبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ مَنَارَمَشِ دِیتَ سُنونَ دَدی فَإِنَّ اللَّهَ لَهَذِهِ الَّذِينَ آمَنُوا الله دې خو دې نه کوم کې آچا تا آمَنُ چ اراده د ایمان کړي إِلَّا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ بِدَرَجَةِ برابر وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ کافر پچک کين منه دې قرآن نا حتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْدَدًا هر دې چرَو شي دی دیت قیامت نا سابا او یاتی احماز اب یوم نقیم یا براشدای تازاب ددا سوراغي تخلاص سبب بکنی نه حکیمن رشن دیورزین ال ملک یوم ایذن للہ بادشاہی په دا غره ثابت ده الله لرا یحکم بینهم فیصلو کی دای تر منزا فلذینا منونا کسان جیمان رل وا عمل الصالحات عملوک نیک وی جنات نایم وی با پا جنتون ندنه متنوکین وال کسان کا فرو چکو فریړو پهکس زبو بیانانس بد د درروو که زمنګ یادتوننوته فلا کله همما ذااب مهم دغه قساندي د پاار داعذااب ر کوون کې والله نهها جروفي سبييل الله او کسان چې حجرتو ک پهله ر او ماتو یا شو په خپل لا یارهوق نه همم الله ورکن حسانان ریزق بور کدي لره الله زق حسته فان الله <سؤال> له هو خير الرازقين <سؤال> يقينا الله <سؤال> هم دې ډېر به تر درې به تر درې کور کاون کونه لا يدخلنهم مدخلن يرضونه خامخا ذنب کې دې له الله زائد ذنب کې دوتا جدي به خو هيغه ان الله العليم الحليم الله دې په يو صبر ناکه ذاليك ذاذري يقيني دين ومن عقبات جاء بالله غسى بمسلم او قب بهي فان ذاذي دا دې تکلیف ور کړ شو باغی س بغی آلی او بیا زیاتې هم شوی په د مانا دا د چې زیاتې پ شوی د سره چا لم کړړی او د دغې زلم بدله اخلی لا سرور نه الله الله بد سره دادو ان اللله الله فون الله د مااف کو غفور کې غفوره بخون کې د ان الله یوری جللیف نهار دا مدد فدي وجه الله عز وجل مسلمان سرا دي کمزوري سرا کوم دا ولي او داسنګ ممکن ادا الله عز تا قوت عليهم ذالک دا مدد ددي دی ان الله چیکنن الله یولج الليل فی النهار ذن کیسب رزقی و یولج النهار فی الله سمی و بصیر اولاده اوریدم کی ولیدون کی ذالک بان الله دا دی الله هو الحق اغری رشتینه لایق د بندهګۍ انما یدون من دونهه اواس کی دیرا بلی سوا د الله نا هو الباطل اغری درو دی چا تا اوازونه کوي دروغ خدایان دی د دې ک بولتا نشي کولای د دې ځان نه جوړ کړي دي ان الله ولا الی الکبیر لیکن انک الله دی اچت اور دی رلوئ الالیو الالی علا کل شیء بکودرته وچت دے زور اور دے پار اس قدرت الکبیر اور ډیر زیات لوی الکبریا او عبارۃ کمال الذات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ علی الکبیر دیرو چت دے په اعتبار د صفات الکبیر اور ډیر زیات لوی د په اعتبار د ذات علم درات ان غور ان الله انزل من السماء ما ان الله را ورید برنو با دلیل اقلی په اثبات د توحید باندې آياتنا قريبا يكينا الله راو ريد اسمان نوبا فتصبح الارض مخزر راتا ما اغرز اسمك تكشنا إن الله لطيفون الله رب لزد مهربانا خبير وخبردار لهو الله اختیار كده في السماوات وما في الارض اغسج اسمانون كده و اغسج اسمك كده فإن الله لهو الغني الحميد يكينا الله هم ده ده بها جتوسعي د د تکوورې ان اللهسه خړ کوم چله تا بکړي د ستاسو دپاره ما فار دیغاې چمکه کېدي فکو کشت تجرې ف بهې روانې په دریاب کې بیا امرې په حکم دله پویم س کوسمما اوله ټینکړ د آسمان کل لا غړی نودړ وړی ب کې را ب غیں ان اللہ بنا سره اوفر رارحیم یکنن الله پ خللکو لړ اووف نر می کوون کې د محرببانانه دی هو الذي احیا کوم دابل دلی لیاقلی دا الله غذاې چې پیدا کړیئ س یمیتو کوم بیاابم لکئ تاسو س یی کوم بیا به جدي ان الانسان لکفور کفور یکنن انسان خاامخ دینا شوکه۔ لکل امت جنالمن سکن لپاره د هری او امت موږ مقرره کړی دی او طریقه د عبادت دې نه پیندم باب په دې کې عادت د داوی ذکر کوي چې کمه داوی ذکر شمه کوي الله تحریمات ال عبادت الله نذور ال او حالت د مشرک ذکر کوي چې قران واوري حالت سی او لکل هر umat دبار منګ مقرر کړل دا طریقه د بندگی طریقه د عبادت هم ناسیکو چې دې چليګي باغی فلا یناسونک فیل امر جګړ دین کې د تاسراتل امر په کار د دین کې دې د تاسره جګړ نه کوي مطلب ده چې تو تاګه طریقه د عبادت خې نو دې دی پاګه طریقه بندگی کوي نور دراغه د تحریمات الله د تحریمات العباد او د نزور ال عبادت تا ویلې ندی چې دا شی حرام دی تا ویلې ندی نظر د غیر الله پنوم جایز دی تا دا ندی ویلی چې بغیر د الله نه یو څه له یو څه حلال کې ناغه حلالي کې نا نو دا دین دی ځکه او دا دین رالي ګون کې الله دی ځکه هر امت په پاره ما طریقه د بندګیو د عبادت مقرر کړو یا لكل امه تجعل من نسکن ار امات <سلام> تبارا ممم کر کډه طریقه د قربانه او زده هم ناسکو چدی چلی دن کو باغی فلا ینا زونک فل امر دی دی جگړه نکیتا سره په کار د دن کی و دو الی ربک خلق را بلا خپل رب تا انک الاه د مستقیم طيب لا رب را برابر بانی و ابتد خلق الله تعالی بلا خپل رب پیرا بلا زکات بسم لار بانی و اندا گلو کو کدی جگړه کوي رتا سرا پهل اللهاع م بما تعملونه نه تووا چلله د پو یا هغې چې تاسو عملونه کوئ که بیا هم سره جګړی کوي او وي چې نه زمونږ پیر سک ده وي نه به تو تو وایي چلله ستاسو فعمل خبردار زم دا دین دی زمونږه مشرانو داسې کړي دی نو و الله د پعمل خبردار دی الله و حکووم ب نه